Їм допомагає Іван Друкар, але видно безіспішно. По жіночих вилізках, по Івановому чортиханню, можна догадатися, що в них там крізь снопи пробиває дощ. А де ж Ольга? Де наша сміхотуха? І кочубея теж не чути. Вітер ущух, перекотився, мов, ураган, Навкруги швидко споночило, темрява згустилася і стала ще непрогляднішою від дощу, який уже безграду тихо лє і ллє. Згодом виявляється, що обоє вони, і Ольга, і кочубий, знайшли собі сховок теж неподалік, хоча осторонь у другому ряду полуківків, де з під темної купи снопів, до нас іноді долинає пирскаючий Ольжен сміх і кочубеїв стишаний доморкотіння голос. На поклик з нашої печери вони не обізвались, вдали що не почули, тільки на якийсь час принишкли обоє. А потім Ольга знов засміялась, хоча сміх її цього разу нам здався якимось нещирим. Те, що вони дивним чином опинилися вдвох у відстороні від решти всіх, чомусь викликає з нашого боку досаду. Ми сприймаємо їхню відособленість як щось негарне. Більше того, навіть образливе. Вони ніби зумисно протиставили нам якусь свою наперед задуману таємницю. Усі ми тут відкрите перемовляємось між собою, а вони? Тепер в іншому світлі постає нам усе денне ольжене поводження. І як вона, коли ми летіли гарбою в степ, була збуджена, перебільшена в своїх веселощах. Один раз ніби не внарок навіть вхопила за кочубея, коли дуже трясло. І як уже тут якимось дивним, осоловілим поглядом дивилась на нього, коли він випростаний, хтиво змружений, снопами під пахвою, проходив мимо, граючи усім своїм фізкультурницьким натренованим тілом. Спершу вона ніби остерігалася зустрічатися з Кочубеєм очі в очі. А тоді і осторога зникла. Зостався в погляді лише захват – та ця ні на кого не зважаючи, якась хмільна осоловілість. Тепер от вони отаборились там у двох, де він, цей досвідчений спокусник, щось мурмотить звабливе, певне улещує її. А вона? Що вона? Ми хочемо навіть уявити її такою. Їхнє усамітнення – яке для нас виявилось і несподіваним, і таким прикрим, образливим, для них, певне, означає щось зовсім інше. Дарує їм, наче змовникам, якусь втіху недозволену. Дарує обом те, чого вони потай прагнули. Мабуть, вмерла б на місці Олімпіада Панасівна, якби її погляд сягнув сюди. Якби їй відкрилося це нічне куйовдіння під снопами, Звідки раз у раз пурхають стишено-пестливі кучубеєві слова І таке ж жагливе хіхотіння тієї, Котра зараз певне ані трохи не боїться постати в будь їх очах Його коханкою. Здається, їх зовсім не обходить, Що хтось чує їхні гарячі перемовляння, полки закохані шепоти, Жартливо якусь вовтузню. А ньо. А стривайте, ацитьте! Зацитькують нас нашорушені Ірина і бухгалтерка, які перекочували з Іваном ближче до нас і в цікавості тепер защухли, як миші. А нам би з Кириком краще й не чути того, що відбувається в одному з недалеких полукіпків, о ж жаркі темряві, Звідки зринає раз у раз ольжине хіхікання, раптові ніби від лоскоту випорські сміху, або стишаний такий зараз медовий кочубеїв голос.